בראשית, פרק י"א ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שינער וישבו שם, ויאמרו איש אל רעהו, הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאוון והחמר היה להם לחומר, ויאמרו, הווה נבנה לנו עיר, ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם, פן על פני כל הארץ. וירד אדוני לראות את העיר, ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויומר אדוני, הן עם אחד, ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הבה נהודה, ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש צפת רעהו. ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמע בבל, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ, ומשם הפיצם אדוני על פני כל הארץ. אלה תולדות שם, שם בן מעט שנה, ויולד את הר פחשד,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 ויחי פלג אחרי הולידו את ראו, תשע שנים ומאתיים שנה, ויולד בנים ובנות. ויכי רעו שתיים ושלושים שנה, ויולד את סירוג. ויכי רעו אחרי הולידו את סירוג, שבע שנים ומאתיים שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי סרוג שלושים שנה, שנה, ויולד את נחו. ויכי סרוג אחרי הולידו את נחו, מאתיים שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי נכו תשע ועשרים שנה, ויולד את טרח. ויכי נכו אחרי הולידו את תרח, תשע עשרה שנה ומעט שנה, ויולד בנים ובנות. ויחי תרח שבעים שנה, ויולד את אברהם, את נחו ואת הרן. ואלה תולדות טרח. טרח את אברהם, את נכו ואת הרן, והרן הוליד את לוט. וימת הרן על פני טרח אביו, בארץ מולדתו, באור כשדים. ויקח אברהם ונכו להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נכו מילכה בת הרן, אבי מילכה, ואבי יסקה. ותהי שרי עקרה, אין לבלד. ויקח תרח את אברהם בנו,